Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM La Europa FM și pe Facebook pe toate conturile noastre Moise Guran, Bizidei, Europa FM Radio Europa FM se numește pe Facebook precum și pe site-urile Biziday.ro și europafm.ro Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o dezbatere oarecum în anticipație așa dacă urmăriți ce se întâmplă în țara noastră, imposibil să nu vă fi dat seama până acum către ce mergem. În curând, guvernanții vor acuza Uniunea Europeană cu regulile ei tâmpite, să zic așa, între ghilimele, care tine, nu ne lasă să ne împrumutăm astfel încât să putem plăti și majorările de salarii și majorările de pensii și să mai facem și noi una alta prin țara noastră un pod, o șosea, o școală, un dispensar, ce mai fi nevoie. Deci, asta pentru că așa s-au câștigat alegerile în România. Deci, în altă ordine de idei, aceasta este dezbaterea către care ne ducem. Ieri, prezentă la interviurile Europa FM cu Anca Grădinaru, doamna Corina Crețu, care este comisarul european pentru dezvoltare regională, deci un fel de omologă a doamnei a da, la nivel european, a spus niște lucruri foarte clar. De la Bruxelles. Aceste creșteri de salarii și de pensii deja operate se văd rău. Se văd în sensul depășirii limitei de deficit de 3%, care, atenție, nu înseamnă neapărat bani împrumutați sau nu numai bani împrumutați. Sunt bani în România, foarte mulți bani, îi găsești peste tot, dobânzile încă sunt mici. Și atunci ce are domnule cu noi Uniunea Europeană? De ce nu ne lasă și pe noi să trăim mai bine, nu? Cu niște salarii mai mari și niște pensii mai mari? Că se știe, suntem la coada Europei. În altă ordine de idei, intrarea într-o Uniune Europeană mai strânsă presupune, într-adevăr, respectarea unor reguli, care nu ne-ar permite să-i punem pe alții în pericol, așa cum i-au pus grecii. O țară, grecia, o țară membra a zonei euro care s-a împrumutat peste poate. Iar apoi celelalte țări trebuie să i taie datoriile, adică să îi le plătească cum ar veni. De aceea, doamnelor și domnilor, vă spuneam în anticiparea unei dezbaterii gvasii populiste, care sunt sigur va fi în România, eu vă întreb astăzi așa. Ce ați alege dacă ați avea de ales între integrarea României în zona euro și creșterea acum, deja operată, dar mai urmează încă una de la jumătatea anului, înțeleg că e în dezbatere, că și-au dat seama că n-au de unde, a pensiilor părinților noștri. Îi lăsăm pe bugetari. vorbim doar de pensii astăzi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere împreună. Bună ziua, Dinu! Bună ziua, măi! Și, uh, semnalul ziua e simul. foarte prost, Dinu, e foarte prost semnalul. Bună da, ziua, auziți mai bine? Da, să ieșiți de pe speaker. Da. Uh, nu, sunt, sunt amești de pe speaker. Uh, sunt uh, categoric împotriva mărților de salariu, deși sunt bugetar. Vorbeam de pensii, tocmai de aia. Și am și o mamă care este la pensie, a fost și a bugetară, dar consider că este uh, foarte important pentru viitorul României să rămânem pe drumul european. Dar, o scurtă analiză... Din mi care... cer scuze, se de da. foarte rău. E, sunteți pe drum și eu apreciez faptul că ascultați Europa FM și că uh, ați sunat să intrați și ați și prins, ceea ce e destul de greu la România direct, însă nu putem continua această dezbatere dacă nu se aude ceea ce spuneți. Tudor, bună ziua! Tudor! Alo! Bună ziua, vă Bună ziua! Bună ziua! Da. Tudor Dineas. Da. Da. Vreau să vă spun că, nu știu, ați spus și de... cu armata, cu mai multe chestii da. care se leagă între ele. Da, pentru, eu... că, pentru că Uniunea Europeană merge și către o apărare comună. Foarte important în contextul ăsta al amenințării Rusiei, care vine spre, peste Europa, ba chiar și trage sforile aproape pe față, finanțând partidele extremiste, asta e o chestiune dovedită, pentru spargerea Europei. De deci, ce import, sunt importante aceste achiziții și ele vor fi în dezbatere, sunt deja în dezbatere european. Cine vrea să facem apărare orum, comună? Germania eu, Olanda eu, Austria eu și cam atât. Problema știți care este? Problema este că cât, deci ce s-a investit din 89, eu eram în armată în 89, până în 90, la Târgoște. Vreau să vă spun că tot ce s-a investit și tot banii din la buget care se alocă pentru armată și ce s-a cumpărat pentru armată, foarte puțin s-a folosit. Noi nu am avut război. Și războaiele care le-am care le dus sau unde s-au mai dus și au luptat... Soldați de -a noștri au murit de pomană. Asta spuneți alte. dumneavoastră. Apărare comună înseamnă eu. să ridici da. niște avioane performante în momentul în care rușii fac intruziuni către zona românească sau către zona NATO. Că poliția Bun, aeriană că e comună. E comună. Da. Se face, dacă nu da. le ai, plătești pentru ele. Și e mai scump, Tudor. Bun, dar de ce să discută tot timpul că ar trebui să fie, să uh, reducem costurile pentru uh, armament, pentru a, a, deci, să produci uh, armă. uitați să... cum stau lucrurile. Deci, da. dincolo de faptul că noi n-am reușit niciodată până acum să ajungem la 2% din PIB, dar nu suntem singura țară ce, a, ce uh, nu a ajuns la 2% din PIB. Spre deosebire de Germania sau alte țări, care n-au ajuns la 2% din PIB alocări pentru armată, noi avem o problemă pe partea de tehnică existentă. Altfel spus, noi trebuie să facem achiziții. La noi, 90% din ce se alocă sunt cheltuieli, nu investiții. Adică salarii și pensii. Și alea sunt tot în același buget, pensiile militari. Am înțeles, da. da. Problema care ce vreau să vă mai spun eu, da? vreau să vă spun un singur lucru. Deci eu toți ăștia care ne reprezintă, că nu ne conduc, adică eu nu sunt o mașină ca să mă conducă cineva. Deci cei care ne reprezintă din 89 până acum, toți sunt uh, o apă și un pământ. Am, am auzit deci, chestia asta de șase ani de când fac emisiunea asta de m da, de ea. Da, de ce? Nu, Tu doar lăsați. Vreau să vă spun un lucru. Așa. Deci dacă ei poate să trăiască o lună de zile sau jumătate de an sau un an cu salariul minim pe economie, Ia, spuneți în noastră, de ce trebuie să fiți cu salariu minim pe economie? Cum adică de ce să fiu cu salariul minim? N-ați vrea și noastră să faceți o muncă mai specializată, astfel să ajungeți la salariu mediu pe economie? Eu fac, eu sunt, eu deocamdată cât câștig, sunt mulțumit. Ok, bun, atunci să ne da. întoarcem la întrebarea de astăzi, Tudor, între integrarea în zona euro și creșterea pensiilor pentru părinții noștri acum, ce ați alege? Deci eu rămân pentru uh, să rămânem în Europa. Dar trebuie Atenție, să ținem eu cum. am zis zona euro. Da. E altceva. Da, zona, zona euro, da. nu știu. Uh, chestiile astea cu dus-întors și cu zona euro și cu Europa. Înțelegeți cu, diferența așa, dintre zona euro și Uniunea Europeană? Da, înțeleg, înțeleg. Da. Chestia este de ce astea uh, mari, cum e uh, Marea Britanie, uh, așa s-au rupt. De ce ai ieșit Marea Britanie și, din European? Da, întrebarea dumneavoastră. Probabil că o să rupă și în Germania și Franța și o să rămână, nu știu ce, o să rămână și cum o să rămână oricum. <laughs> prea multe beneficii cu Uniunea asta europeană nu prea am văzut okay. la noi pentru România. Este punctul dumneavoastră da. de vedere, deși răspunsul pe care l-ați dat este destul de amestecat. Vă mulțumesc, Tudor. 0372069599. Așa cum v-am spus, nu exprim o opinie, vă dau informații doar dacă e cazul. Ciprian, bună ziua! Alo, bună ziua, salutare Moise. Vă ascultăm, Ciprian. Uh, în legătură cu cumpărarea acelor corvete, probabil despre aceasta este vorba. Nu, nu La despre asta va... este vorba. Eu v-am întrebat ce ați alege între integrarea în zona euro, probabil undeva prin 2019, da. cel mai devreme, și da. creșterea pensiilor părinților noștri acum. Dacă ar fi să alegeți între astea două. Mulțumesc, cu siguranță, cu tot ne-am dorit să, să avem un trai ridicat în România Dar părerea mea este că nu așa Va crește de trai în România Cum așa? Așa cum se face politica Din 90 până în coace. Adică mai concret puteți să spuneți ce vă deranjează la asta Că adică încă o dată m-am săturat Știți cum e? Domnule, uitați Ciprian Cum este, Toată, tot românul spune Domnule, conducătorii noștri donne, Sunt răi din 90 până încoace, Tot apă și un pământ, toți au făcut la fel dar în momentul în care discutăm lucruri concrete, atunci înțelegem de fapt de ce o bună parte a românilor îi votează pe acești conducători, așa cum îi și înjură, și votează. de eu vă întreb în mod concret, vom ajunge pentru la aceste ne -au lucruri. ne-au manipulat, mă pentru că ne-au manipulat, ne-au promis o timpul, că ne dă, că ne dă și ne-au mărit pensiile, salariile cu 1.2-3, i-am votat și au fac jocurile politice. Nu vă puteți plânge că, că ne-au crescut are. pensiile și salariile în ultimii, Patru ani, Tatăl de fapt au 5 crescut, ani. Moise, au crescut, dar nu e o creștere a nivelului de trai sănătoasă. Și de ce Noi credeți că nu de consum? e? Că de consum pentru că au distrus tot, pentru că așa s-a vrut. De ce credeți că nu e? S dacă s-au mărit pensiile și salariile și se mai măresc. De ce nu trăim mai bine? Pentru că este logic, Moise, odată ce crești vinul pe economie, da, vor crește și prețurile produselor, da? Eu lucrez, de exemplu, lucrez în industria cărnului, da? Sunt aget de vânzări, da? Da? Patronul meu, da, mă plătea înainte de uh, mărirea salarului, mă plătea cu uh, minim pe economie cât era, de 1200 de lei, nu, sau 900 ceva de lei, 12 milioane câte era. Da? Acum trebuie să mai dea în plus încă 2 milioane la salar. Da? Dar acest om are aceeași profit, aceeași clienți, aceeași partea de desfacere, da? de unde să scoată încă 2 milioane în plus pentru mine și încă câteva milioane taxe, taxe la stat. Da? Există două variante omul acesta va face. Ori se dezvoltă, da, care asta nu se face peste noapte, ori va trebui să se ducă costurile. Nu? Cum se face? În primul rând, la, la producție nu are cum să umble. Va umbla la angajat, va da oameni afară. Are 10 angajați, va trebui să facă șapte. Celor, munca celor 10, vă să facă șapte persoane. Vă înțeleg nu a șapte redere. crește nivelul de trai. Așe... Da, înțeleg ce spuneți. În esență, ceea ce spuneți dumneavoastră este că, domnule, dacă creștem salariile fără să producem mai mult, în mod evident nu crește nivelul de trai. Da, aveți dreptate, dar reveniți Corect. la întrebarea de astăzi și la dezbaterea de azi. Okay. Faceți o alegere între integrarea în zona euro cândva, în 2019 poate, vedeți cândva ăsta și el e foarte păcătos, că tot vorbesc despre asta și n-au făcut nimic. Și creșterea salariilor și pensiilor care ne îndepărtează de fapt oameni buni de chestiune. Asta a spus Corina Crețu sau a încercat să o spună cât mai voalat. Că dacă depășim deficitul ăla de 3%, hai noroc, la revedere. Păi mi se pare corect și normal, nu știu, trebuie văzut o strategie făcut ceva pentru că Faceți o alegere, Ciprian, între ce v-am zis eu? Dacă vreți, dacă nu, nu. Probabil că zona euro, Probabil. Vă mulțumesc Dar pentru eu telefon. Dar e un subiect delicat. Sigur că subiect e de... delicat. Altfel n-am avea o dezbatere. Vă mulțumesc pentru telefon, Ciprian. 0372069599. Bună ziua, Florin. Bună Florin, ziua. vă ascultăm. Uh, sunt... Da? Sunt... da, bună ziua. Sunteți în avion? în primul rând... Nu, sunt departe. Okay. Foarte departe. Uh, Mensile să crească... Nu știu dacă noi ne permitem să facem treaba asta. Economic vorbim, nu cred. Și s-a întâmplat de atâta vreme să tot crească și atitudinile astea populiste nu cred că sunt în interesul țării. Uh, ca România să facă parte în continuare din zona euro, uh, consider că e ok din punct de vedere militar, dar uh, economic nu știu ce să spun, pentru că România până acum nu, a, nu cred că a interacționat și a folosit. Vedeți că, folosit că zona euro nu are euro. Nici, nicio legătură cu partea militară. Vorbim mai economic atunci. Doar despre asta e zona euro. Despre e o uniune monetară. Ok. Uh, nu știu dacă noi suntem în stare să asimilăm zona euro. Până acum a tot ce a fost fonduri nu s-au uh, asimilat. Cum trebuie? Eu nu cred că e capabilă până acum să interacționeze cum trebuie și să se bucure de avantajele acestei uh, uniuni. Ok. Vă mulțumesc Persona. pentru telefon. Trebuie să fac. un lucru. Mai am un lucru. Ok, vă rog. foarte important. Este un lucru pe care aș vrea să-l să-l închetați dacă se poate. Sunt infecțiile neozocomial din România, post-operatori, cazurile au un parcurs predictiv. Oamenii mor, nimeni nu închetează și problema, cred că este de interes național. Atât. Vă mulțumesc. Okay. Vă mulțumesc, Florin. O să fac niște precizări pentru toată lumea, fiind mi -um evident acum nu suntem nici măcar la jumătatea emisiunii, că românii, noi românii facem o confuzie între zona euro și Uniunea Europeană. Deci, România este țară membra Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că are drept de uh, liberă circulație a oamenilor, a mărfurilor, deci fără taxe vamale, și a capitalului. Altfel spus, poți să investezi la fel și în Franța și în România. Asta înseamnă că suntem Uniunea Europeană. În plus, față de cei suntem noi da, Uniunea Europeană, deci toți 28 cât suntem, mai e o zonă numită euro unde țările au aceeași monedă. Moneda euro. Acele țări îndeplinesc mult mai multe condiții de, cum se numește, de integrare economică între ele, condiții pe care deocamdată România nu le-a îndeplinit. Sau dacă le-a îndeplinit, nu a convins zona euro, nici n-a vrut să convingă zona euro, da? că poate rămâne pe aceleași coordonate economice, astfel încât să nu facă probleme celorlalți. Zona euro e pasul următor de integrare, urmând ca aceste țări care sunt în zona euro sau o parte a lor să facă la un orizont de 5, poate de 10 ani și o uniune fiscală. Având o uniune fiscală și o uniune uh, monetară, le mai lipsește doar o uniune militară și de politică externă aia deja există într-un fel, pentru a face o confederație, adică un fel de Statele Unite ale Europei. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Problema este că, într-adevăr, noi nu ne apropiem de nimic din toate acestea. Și că am fost trași de păr în Uniunea Europeană, în ultimul moment, nepregătiți fiind, încă ne supraveghează că avem probleme pe justiție, ba mai mult decât atât, ajungem la acest tip de populisme da? ce și cu Uniunea Europeană și ce vrea de la noi? Bună ziua, Ludovic! Salut, Moise! Vă ascultăm! Din, din punctul meu de vedere, dacă s-ar putea, de mâine sau de astăzi, ar trebui să trecem în zona euro. Chiar dacă asta i-ar face și mai săraci pe cei mai săraci dintre români? Dacă ne uităm și la celelalte state din noua Europeană, Spania este un exemplu, Portugalia, în da. momentul când au trecut la Uniunea Europeană și au intrat în zona, au trecut, au intrat în Uniunea Europeană și au trecut în zona Euro, la fel a fost o discrepanță și acolo. Încet, încet lucrurile s-au uh, linearizat, au ajuns să aibă salarii decente prin muncă, prin perseverență și prin tot ceea ce înseamnă. Uh, uh, da. uh, ce înseamnă efectul acestei, acestei modalități de plată? Pot să vă corectez cu doar o secundă? Doar o secundă. Poți să -o. Doar să adaug ceva la ceasul nostru. Dacă vorbim despre Spania, într-o măsură mai mare decât Portugalia, intrarea de fapt în Uniunea Europeană la sfârșitul anilor 70, dar mai mulți din anii 90, a produs într-adevăr, prin libertatea de circulație a capitalului, o creștere extraordinară prin investiții străine ceea ce a adus și la o corecție brutală în momentul în care a izbucnit criza economică din 2008, Spania nefiind corectată în mod semnificativ după niște trei decenii, dacă nu mă înșel, de creștere permanentă, și asta a dus și acolo, să știți, la înființarea unor partide de extremă stânga în special. De stânga. De stânga și peste de extremă stânga. Peste tot. Peste tot sunt partide de extremă stânga, extremă dreapta, mai mari sau mai mici. În Dar toate... aveți, aveți dreptate, dintr-un punct de vedere, numeroase regiuni foarte slab dezvoltate ale Spaniei, printr-o administrație așa și așa, așa, mai bună decât aia din România categoric, s-au dezvoltat în niște decenii. Dezvoltarea nu se face peste noapte. Orice și acasă, dacă vrei să te dezvolți, se face într-un timp cu niște planuri de uh, niște proiecte. Ce vrei să faci? Unde vrei să ajungi? Uh, din, păcate, din păcate, la noi toate se fac pompieristic. A dat Uniunea Europeană un ordin de ca să, uh, inclusiv cu partea de certificare energetică, că asta îmi vine în momentul ăsta, în, în minte, sau partea de canalizare. Au fost directive că până în data de 20, până în 2018 tot ce înseamnă clădire să se certifice energetic pentru să putem că... să știm ce, ce consumăm. Da. A venit anul 2017, pompieristic, hai să le facem noi pe toate, că așa zică ea. Ludovic, noi avem într-adevăr o capacitate administrativă, se numește, foarte slabă, adică, deci a, așa se folosește împăsărească asta lor în Bruxelles, capacitatea administrativă slabă. Adevărul e că avem o birocratie incompetentă și coruptă. Și din cauza asta se întâmplă niște lucruri înfiorătoare, inclusiv acest tip de întârzieri. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 la 599 Laurențiu, bună ziua! Bună, Moise. Uh, Clar sunt pentru integrarea uh, în zona euro. Uh, iar despre... Încă o, dată, masura... încă o dată, ca să înțelegem cu toții, Laurențiu. Pe anul trecut, salariul mediu, dacă nu mă înșel, în județul Vaslui, vă dau și cazuri concrete ca să știți când faceți aceste opțiuni, cum le faceți și de ce le faceți. În județul Vaslui, salariul mediu era undeva mai, mai mic de 1.400 de lei. Salariul mediu, atenție, nu salariul minim. Ceea ce înseamnă cam jumătate din salariul mediu de la București. Deci, dacă... în momentul în care intrăm în zona euro... Prin mecanismele respective, aceste discrepanțe, și mai ales dacă nu știm să schimbăm niște lucruri până atunci, aceste discrepanțe vor deveni și mai mari. Altfel spus, Vasluiu va fi și mai în urmă față de București, chiar dacă e posibil salariul mediu să crească de la 1.400 la, nu știu, zi, 2.000 de lei. În timpul ăla, Bucureștiul se va duce spre 5.000 de lei, ca să aibă doamna Firea să facă statui și biserici. Exact. Deci, deci trebuie să înțelegem aceste lucruri, să fim cu toții conștienți când facem aceste opțiuni. Sunt semenii noștri da, și la vaslui. Așa este, Moise. Așa este, însă, integrarea în această zonă euro nu o să o putem face mâine, o să o putem face atunci când o să fim pregătiți. Noi nu putem să renunțăm încă la, la niște avantaje și la niște pârghii de manevră pe care le avem, cum ar fi schimbul valutar, nu? Este o pârghe economică pe care o putem utiliza și o utilizează Banca pentru, Națională. Pentru? Pentru a crește stabilitatea economică a fării. <laughs> Eufemistic vorbind. Pentru a corecta, de fapt, prostiile făcute în politicile fiscale, domnule, și economice. Da, asta Așa este e. cursul de schimb. În momentul în care o dai în bară cu taxele sau cu salariile, să să Isărescu cu euro la 5 lei și a rezolvat problema. Ți-a mărit și salariul în lei, dar în același timp statul are și de unde să-ți facă rost că a crescut... Au crescut prețurile și inclusiv TVA-ul, colectarea de TVA, care altfel nu crește. Deci nominal, da, într-adevăr, asta este cursul de schimb. Îți corectează prostiile făcute de alte, de alte, alte tipuri de politici decât uh, cea valutară. Așa este, da. Iar uh, creșterea pensiilor, mi se pare, deși mi-o doresc, am părinți, am socrii care sunt pensionari. Mi se pare total nepotrivită. De ce? Pentru că oricum sistemul de pensii din România în momentul de față este extrem de bolnav. Sunt o piramidă inversă și s-a discutat la foarte multe emisiuni, și la televizor, și la radio. Suntem în situația în care un om care muncește susține, nu știu câți pensionari în spate. Deci, păi, da, dar e o piramidă demografică? Da, iar natalitatea este în continuare în descreștere. Da, dar aceea, pare, aceea este se... țara noastră, Nu avem ce să facem din punctul ăsta de vedere. Ba, da, putem face, putem face se putem face multe, trebuie doar să, să fim cu capul pe umeri. De exemplu, toate măsurile acestea de, de asistență socială, de ce să dau niște bani unor oameni care, care uh, nu fac nimic sau care fac ceva... Ca să trăiască și ei. Ok, poate să trăiască, dar hai să ne gândim la un alt mod de stimulare a... Aha, a, aha, aha. deci problema dumneavoastră este ei. că modul în care sunt gândite ajutoarele sociale îi împiedică, practic îi stimulează să nu muncească, ceea ce e un pic exact. altceva. Stimulează ne munca, exact. Hai dar de nu e cazul gândim. pensionarilor, care ei sunt în vârstă și nu mai pot munce. Nu este cazul pensionarilor, însă am avut discuția asta cu un cerc de prieteni da. în momentul în care am văzut bugetul Propunerea de buget în uh, Așa. ianuarie, atunci, da. și am văzut că s-au tăiat masiv toate investițiile, ceea ce mi se pare o prostie imensă. De ce? Pentru că investițiile își generează uh, locuri de muncă, își generează taxe, impozite, își generează creștere pentru anii care urmează. Tu, dacă iei împrumuturi ca să plătești pensii și salarii, anul viitor nu vei avea de unde să le mai plătești. Dacă ai investit și ai făcut ceva care își generează profit și își generează creștere, atunci cu siguranță vei avea de unde să stai banii înapoi, nu banii care ai împrumutat. Vă mulțumesc! Uh, mai aveți? Mai spuneți dacă mai aveți. Îmi place da, să vă da, Dar mai sunt și alții pe linie. Deci dacă ați da, fi toți românii ca dumneavoastră, ne am fi integrat în Uniunea Europeană a cu 15 ani, în zona o, euro. Acu 15 ani. Dar un, un singur exemplu. Spuneam că am discutat în, în cercul de prieteni și le-am spus dacă guvernul acesta venea și spunea uite, avem de ales între a face autostrada Ploiești-Brașov, da? E, și a crește pensiile. Dar, din păcate, nu ne putem face pe amândouă. Și am ales să facem autostrada. Atunci, pe cuvântul meu. Le-aș spus părinților mei și soților mei, nu nimic. nimica, eu din salariul meu vă dau câte 100 de lei pe lună, dacă reușesc să merg pe autostradă până la București. Ei, hey, uite, asta e, a, a, asta e o chestiune de care ne ferim cu toții să vorbim. În ce măsură ne implicăm și noi? În ajutarea generațiilor care, dintr-un motiv, mă rog, greu de explicat și mult de dezbătut la el, probabil că nu s-au mai adaptat la capitalism. După jumătatea anilor 90, când România a trecut într-adevăr în capitalism. Atenție, România n-a trecut în capitalism în 90, așa cum se spune. A trecut mult mai târziu, prin 95-96. Domnul Iliescu, domn, domnul Văcăroiu, ei au menținut de fapt niște structuri care ne-au retardat față de restul Europei. Vă mulțumesc, Gabriel. 0372069599. Marius, bună ziua! Marius? Nu? Gabriel e acum? Vine Paștele. Gabriel, da. Gabriel. Vă ascultăm, Gabriel. Marius, rămâneți pe fir, vă rog. Vă ascultăm, Gabriel. Că eu sunt pentru mărirea salariilor și a pensiilor atâta atât timp cât acest lucru este sustenabil. Adică nu presupune îndatorarea României pentru plata de salarii și pensii. datoriile sau împrumuturile se pot face pentru investiții. Și mai mult decât atât, aș vrea ca această mărire să nu apară ca o contraalegere la intrarea noastră în zona euro. Pentru că intrarea noastră în zona euro a precizat de și de alți antecontori, nu este neapărat un lucru benefic pentru România. Să știți mai bine. Ia, spuneți dumneavoastră noastră, care e lucru negativ al intrării României în zona euro? Gradul de maturitate, de imaturitate pe care îl are economia românească în momentul de față și care, păstrând modelul națională, ne permite să jonglăm așa cum a precizat cu cursul de zi, să simulăm exporturile și așa mai departe. Așa, deci... Care în momentul în da, momentul da, da, care mare atenție la euro... Da, așa este, da, ne scapă acest instrument, nu, nu mai avem controlul asupra lor, da? Corect, ceea ce spuneți până acum. Au fost situații cum a fost Grecia, de pildă de set, când aș și la momentul respectiv să nu fie... Dar de ce Cun să aer vorbim aer noi despre aipa. Grecia? Când dumneavoastră sunteți atât de matur, un om atât de matur și cu atâtea cunoștințe, Gabriel, hai să vorbim de anul 2008, din România. n avut să răm noi în octombrie 2008, odita ei de valorizarea. De fapt, pe parcursul anului, cum a fost, în iulie 2007, cursul ajunsese până aproape de 3 lei, cu un euro, iar pe finalul anului 2008, el s-a dus aproape de 4 lei, o devalorizare de 30% într-un an și jumătate. Inclusiv un atac speculativ atunci, în octombrie 2008. Vă mai amintiți? Nu, știu, nu am toate detaliile asta dar... E, vă spun eu, așa s-a întâmplat. În același timp însă, mai țineți minte ce s-a întâmplat în politica bugetară în anul 2007 și în anul 2008, niște creșteri extraordinare de deficit. Deci, care e cauza deci, și care e efectul până la urmă? Să-i că guvernul de la data respectivă nu a luat în calcul aceste aspecte, sau a făcut-o în mod deliberat, populist și nu ce mai departe. Domnule, nici măcar. La Domnule, nici măcar. Deci, să vă spun ce a făcut guvernul Tăriceanu. Domnul Vosganian poate să mă sune când vrea și să-mi dea un drept la replică public, dacă vrea. Ei nici măcar nu au, au făcut ei niște majorări de salarii. Dar, de fapt, nu majorările de salarii au fost atunci marea problemă. Dacă vă mai amintiți, în 2008, opoziția a venit cu. opoziția PSD-ul. Aia era opoziția. Atunci a venit cu o creștere cu un proiect de creștere a salariilor profesorilor cu până la 50%, erau de fapt 30 și ceva la sută, plus încă niște sporuri, cam 50%. S-au dus în Parlament și a votat inclusiv Ministrul Educației de atunci, domnul Adomniției Pentru. Singurul care s-a opus a fost exact Călin Popescu Tăriceanu. însă aceste creșteri de salarii nu s-au mai făcut în 2009, deoarece guvernul care a urmat, guvernul Bocazis, a zis n-am camoromete, n-am jupuitule că dacă așa avea fabrică de bani aș făcea și ea nene. Ce s-a întâmplat însă în 2007 și în 2008? A crescut numărul bugetarilor și-au angajat, adică toate neamurile pe posturi publice. Din cauza asta cheltuielile cu salariile au crescut și încă ceva, cheltuielile cu achizițiile. Au făcut și păgi oameni buni, aia au făcut. Ceea ce se dezincriminează acum? Achizițiile alea care nu mai pot fi, ca așa decis curtea constituțională abuz în serviciu. Aia fac în momentul de față Înțelegeți relevanța? de s-a dus la dracu cursul în 2008 Vă rog să mă scuzați de uh, expresie Pentru că a trebuit cineva să corecteze această mizerie Făcută de fapt în politica fiscală a statului Asta a fost cauza intrării României în criză în 2008 Da, s-au devalorizat imobiliarele da, da, ce a avut probleme cu comenziile Da, a fost criză financiară Adică lipsă de bani și de creditare Dar asta a durat patru luni La jumătatea anului 2009 asta existau numai că deja a început o, o altceva, o criză economică mult mai mare, generată de statul român. M-am aprins. Marius, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, părerea mea este că, sau, de fapt, sunt pentru zona euro și o să-ți dau imediat și motivul. Uh, mi se pare că e un motiv mai pertinent decât ce am auzit până acum. Yeah. În 2008, exact cum a zis și antevorbitorul meu, Grecia a avut o problemă pe care probabil că o să o avem și noi cât de curând. Noi individual, față de restul Uniunii Europene, din cauza PSD-ului. Astfel că dacă noi am fi în, în, în zona euro, cred că am fi mult mai siguri, să zic așa, am avea o poziție mult mai sigură în uh, Uniunea Europeană și am fi mult mai greu de... Da, Hai să o lămurim și pe asta cu Grecia în 30 de secunde vorbesc, Mariu, și după aia Continuați cu da, da, Deci sigur. cu Grecia a fost în felul următor Grecia și-a falsificat niște statistici Niște contabilități bugetare Înainte de înființarea zonei euro Pentru a intra în zona euro A intrat în zona euro, ceea ce i-a permis să se împrumute foarte ieftin da. Că asta e la zona euro Te împrumuți ca nemții Că te garantează Banca Centrală Europeană, sau cel puțin așa se credea atunci când s-a înființat. După aia s-a dovedit mai complicat când a intrat Grecia în criză. Grecii s-au împrumutat ca nebunii, ba mai mult decât atât, au crezut că își pot plăti și salarii ca nemții. Ce? Au făcut achiziții inclusiv de armament, chiar de la nemți, și și-au mărit foarte mult salariile până nu au mai putut să le plătească. După care au zis, păi să plătească Banca Centrală Europeană. Și cam asta a fost povestea Greciei. Hai, dacă mă lași, dacă îmi dai două, voie două secunde, rog. asta se întâmplă și la noi în momentul ăsta. Am auzit o statistică de curând conform căreia, salariul mediu al bugetarilor este 2000 de euro. Sau undeva în jur de 1000 de euro. Aproape 1000 de euro. Deci ne îndreptăm exact pe același drum pe care a fost și Grecia în 2008. Și uh, părerea mea este că ei au scăpat datorită faptului că era în zona euro și că era o, un lucru extrem de complicat. Dar nu au scăpat. Dar... Grecia este bine, o țară în genunchiată. Ne influențată ne de Rusia până o. la interese strategice, chiar dirijată de Rusia în anumite corect, interese, corect. Da, și care nu mai are un cuvânt de spus în, în interiorul Uniunii Europene. Corect, nu mai are un cuvânt de spus, dar cu toate astea este încă în Uniunea Europeană. Lucru pe care nu știu cum, cât de sigur poți să fim. Putem și, să în să fim. Și, și în, în zona, zona euro. Și în zona euro. Corect, okay. așa este. Așa că ideea mea inițială era asta. Ar fi bine să trecem la zona euro, să avem și noi acești minunați euro, pe care oricum îi folosește aproape toată lumea în, în România în momentul ăsta. Toate discuțiile sunt în euro, casele se discută în euro, mașinile în euro, toată lumea știe de ce Nu e, e așa. Porcă. Vedeți, judecați lucrurile extrem de urban. Veniți dumneavoastră la mine la țară să cumpărați niște uh, brânză de la neacostel în euro, să vedeți. Că nu e în euro, e în lei. Corect, corect Ei, dar cumva... Nu ignorați acea parte a României Vedeți că așa au făcut și grecii După care presiunea acelei părți ignorate A dus de fapt la, po la populismele Care au răsturnat țara pe dos Sunt de acord, nu ignorăm Dar okay. conform ceea ce s-a întâmplat În ultimii 27 de ani în România Zona urbană cumva va trebui să tragă După ea și zona rurală Fie că vrea, fie că nu vrea în momentul ăsta Pentru că altfel Mi se pare că opțiunea ce nu este Ce înseamnă fără? să o tragă după ea? Cum a zis și unul din vorbitorii de dinaintea mea, nu mai știu cum e, în păcate. Așa. Cumva noi, cei care, să zicem, conducem mai bine decât cei de la țară, de da? De la țară, cumva, printr-o metodă, nu mă pricep pentru că nu sunt economistă meserie, să-i ajutăm și pe ei. A, Dar vedeți, că de... eu, vedeți că e o diferență. Deci, asta cu ajutatul, deja o facem. În sensul că, da, inclusiv ajutoarele sociale, pensiile foștilor cooperatori, câți ori mai fi în viață dintre ei săraci, și bunicii mei au fost cooperatori, sunt plătite, într-adevăr, de plus valoarea asta, făcută undeva în industrie, servicii, în zona urbană, să zicem așa. Însă, nu-i ajutăm în felul ăsta. De fapt, adevărata întrebare este cum facem să dezvoltăm zona rurală, adică să le dăm locuri de muncă, posibilitatea să trăiască și ei și să simtă că trăiesc, nu să stea la mila, la mila statului. Ce spuneți, Călin? Bună ziua! A, bună, mai să călin la telefon. noi să nu se pot să practic niciodată să refuz un 30 în părinților mei. Și nici tu nu o să face. să faci Au așa pretenții mari? Asta. Nu. Și aici este marea problemă, cum s-au sacrificat mai mulți sau mai puțin pentru a stație da și mie și antevorbitorilor, la mulți dintre ante I-au dat o educație și i-au făcut să aibă ceea ce au astăzi. Sunt ferm convins că și ei ar înțelege și ar vota tot pentru viitor. Pe și, bune? Uh, Până păi da, a fost să dăm alegeri, acum, în 11 decembrie, uh, sunt ba, 3 da, luni de atunci. Pe atunci, hai da, da, da, să ne bătuim cu apă chioară. Pe bune? E, e Exact ce a zis un antevorbitor, dacă eu m-aș duce și aș explica, nu e cazul la mine, tata n-a votat și mama n-a votat niciodată cu acest SNL, uh, dar uh, sunt ferm convins că dacă m-aș duce, uite eu am de muncă, dacă mi se face autostrada aș putea să câștig mai mult, dacă am spital, tu ai fi mai bine tratat, dacă am scoală, nepoții tăi da. ar avea o educație Da, mai bună. e un cerc vicios, că, Călina, așa e. Trebuie să scurtez discuția noastră că nu s de foarte bine. Dar da, bineînțeles, în mod evident e un cerc vicios. De ce trăiește rău Vasluiu? Pentru că nu are o autostradă de până acolo. Că nu are niște universități care să creeze uh, uh, forță de muncă specializată. Da, bineînțeles, toate astea sunt într-un cerc vicios. Valeriu, bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. În mare parte sunt de acord cu antevorbitorii mei, în sensul în care mi-aș dori să intrăm în zona euro, doar că nu în orice condiții. Așa. Ia să Și punem noi că... niște condiții, ia ziceți dumneavoastră. Și cred că mentalitatea trebuie un pic schimbată, în sensul în care haideți să ne ocupăm de sistemul de educație, să recreăm acele scoli profesionale, care să dea forță de muncă calificată în v parteneriat cu mediul de afaceri. Deja care se face asta, ane... să știți, în multe orașe. Deja se face asta, știu și în eu. Multe că, orașe, exemplu... În multe orașe. Da. În multe orașe. Este adevărat, dar da. este, sunt cazuri izolate și din păcate cei care intră, intră deja, sunt deci, deja cumva angajați. Dar o mare parte din cei care... Pe asta în înseamnă școală ce... profesională, să știți. Să fie angajat... Sigur. Sigur. Există și condiții fiscale pentru asta. Nimeni nu mai vorbește. Statul plătește jumătate din salariul minim unui elev de la școala profesional. Cu condiția ca firma care îl ia și îl ucenicește, să zicem așa, da? îl trăinuiește, să-i plătească cealaltă jumătate. Adică mai ce mult fac... atât ce să facem? Școli profesionale. Da. Ce facem cu cei care au fost dați afară din fabrici, și uzine și s-a încercat prin aceste minunate fonduri europene reorientarea lor în alte domenii, dar asta s-a făcut doar pe hârtie. În sensul în care au fost zeci de mii de proiecte scrise, diplome date la întâmplare și situația e aceeași. S-au cheltuit niște bani fără rost. Eficientizarea asta, cheltuirea banilor până la urmă și, și național, dar și fonduri europene cu cap făcută, cred că ar, ar fi de bun augur în sensul în care ne a Vedeți, Și eficientizarea asta sau ineficientizarea sau cheltuirea ineficientă a banilor și ăsta e tot un eufemist. Stim cu toții că banii respectivi nu sunt risipiți ci sunt mai degrabă furați decât risipiți. Doar că ne placem așa, să ne ascundem după deget. Domnule, se fură înfiorător în țara asta. Ceea ce vedem cu dna și, mă rog, dna a, în mod evident, a uh, strânit un cuib de viespia. DNA-ul se ocupă doar de marea corupție nu deși șpăguțe de astea de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 de euro, care alea sunt, de fapt, cele mai multe din România și pe astea se duc resursele administrației locale, alea care nu dezvoltă satele, deși ar trebui. Silviu, bună ziua! Salut, Moise! Am intrat în direct, bine, inițial intrase cu cuvântul să fac o observație vis-a-vis -vis de primei vorbituri Uh, mi s-a părut că găsim la primii vorbitorii răspunsul pentru care brexit a luat ființă foarte mult neștiință, foarte mult habarnist și foarte mult părerist. De înainte la primii să îi jignesc pe celălalt, spuneți noastră, de ce, care Nu jignesc, dar Așa. pur și simplu primele, primele, de asta am și intrat, că nu la telefon, dar am intrat pentru că primele... Deci de ce au votat englezii să plece din UE? Nu mai, nu, nu, nu intru în detaliile. vis vis-a-vis de întrebarea de azi. Da, ok, asta. Cred că paralela. Păi asta e întrebarea și la ea o să răspund. Paralela corectă vis-a-vis de întrebarea pensii versus zona euro, cred că ar fi plauzibilă o paralelă cu alegerea între a lua un telefon scump copilului tău azi și a strânge bani pentru altruinte la o facultate de prestigiu la vârsta în care va de informatică. Eventual de spune informatică de prestigiu... în care să învețe Să facă telefoane scumpe într-o zi Da, ok, okay interesantă spune de prestigiu și spun de ce Pentru că uh, sunt sigur că uh, Atât pensionarul Și cu tot respectul pentru cariera lor Și pentru situația injustă cumva în care se află Dar e vorba de o realitate economică Care dictează această realitate economică uh, Atât pensionarul cât și copilul Probabil că ar alege măsura Mai populistă și cu efect imediat Telefonul mobil la această vârstă fără a calcula impactul unei școli de în ansamblul general al vieții. Și atunci, cred că aici apare cheia principală a unei clase politici sau a instituțiilor de drept, apare cheia principală atunci când e vorba de referire la, la responsabilitatea uh, legiuitorului sau responsabilitatea guvernamentală. Responsabilitate că, politică în general, hai să-i zicem așa. În general, să-i spunem în general, pentru că e foarte ușor să iei o, măs o măsură care va genera un efect imediat de simpatie, dar clar, și fac aici referire la deficitul deja, existent pe fondul de pensii de echilibru major pe care îl avem acolo, clar în timp va genera probleme care în final probabil se vor finaliza cu aceeași măsură, care, cu aceleași de măsură pe care le-a luat domnul Bocă în 2008. De fapt, aceste a. probleme vor crește până în anul 2027, a. se vor adânci, adică, desiclibrile uh -huh. astea. Ca așa e generația de decreței, din care, mă rog, Corect, știu, au fost știu, mai știu multe decrete. Știu. Eu sunt în ultima parte a lor. Eu sunt născut în 74, dar începând din 65. Parcă, da? Au început decretele alea și sunt niște generații care pur și simplu au fost duble față de celelalte generații, de la 200.000 la 400.000 de nașteri. Acum de la 200.000 trecem la 400.000 de oameni care se pensionează în fiecare an, să vede ce dureros o să fie. Da, așa este, aveți dreptate. Dar pe astea nu le rezolvăm foarte curând. De fapt o să începem Știu. să le rezolvăm începând de prin 2030 se va okay. simți o aderare. Are, are strânsă legătură cu problema a doua, cu aderarea la zona euro. Da. Pentru că zona euro, din punctul meu de vedere, o aderare la moneda euro, apropo, de prima observație, cred că ar fi bine să continuați cu educația financiară pe care o făceați, chiar a citeam despre faptul că suntem pe ultimul loc în Europa la educație financiară, da. dar aderarea la zona euro, din punctul meu de vedere, părerea mea umilă, ar presupune următorul fapt. Trecerea României Într-o clasă în care copiatul nu mai este admis. Corect. Pentru că la ora actuală, noi compensăm lipsa de performanță industrială, lipsa de productivitate și am de bugetară, o compensăm din acest curs de schimb. Silviu, nu mai da. pun și celelalte subterfugii. Atunci, trecând, deși recunosc, că o recunosc, 2019 este un termen nerealist pentru România. Nu cred că putem. Nu, deci niciodată, da. Silviu, v-aș Silviu, mai asculta încă o oră, vă jur, dar s-a terminat emisiunea. Vreau să rezum de ceea ce spuneți dumneavoastră. Încă o dată, nu vă luați după ce auziți la televizor, politicieni. Discuția, de fapt, miezul discuției, că tot am dat exemplu cu Vaslui. să nu se supere pe mine Vasluieni, puteam să dau mehelințului exact în aceeași situație. Dar miezul discuției ăsta e. În cât timp vom putea, de fapt, să aducem zonele sărace ale țării la nivelul de locuri de muncă, oameni buni, despre asta este vorba. De locuri de muncă, cum sunt în zonele mai dezvoltate. Asta e discuția.